ж смішно, а гігієна про неї краще й не згадувати от Авгієва стайня але на добродійні вечорниці все ж таки треба поїхати поїдемо побачити тую менеджерію зблизька, найсумніше що народ мусить усіх тих звірів годувати і не знать пощо. що адвокат приїхав один день скорше як був заповів зробив докторові милу несподіванку Цілу п'ятницю присвятив розглядові родинного архіву особливо спадковим документам. Нічого непевного і небезпечного не знайшов. В п'ятницю вечором обговорили в трійку тестамент графині. Не все можна було перевести так, як графиня собі зразу уявляла. Треба було числитися не тільки з її волею, але й з духом законів. А все ж таки досвідчений юрист зготовив такий проект, що графиня була вдоволена. Її добродійні почуття були заспокоєні усякими навіть дуже щедрими записами. Стало на тім, що тестамент він виготовить у себе в бюрі, і графиня кудись пізніше потрудиться до нього, щоб його при свідках підписати та зложити до правного певного переховання. В суботу відбулися лови. Графськими саньми привезено гостей з міста на Лісничівку, де був збірний пункт. Порядкував ловами Хмелинський. Йому зразу кинулося в очі, що між гостями не було нікого з аристократії. Військові, урядники тощо. Один гімназійний професор, природодописник, з котрим доктор любив побалакати, бо це був образований і дотепний чоловік. Аристократія, значиться, бойкотувала паньківці. Але лови і без неї йшли добре і справно. «Лови по-російськи називаються охота», – сказав професор до доктора, бо вони стояли поруч себе на становищах. «Знаєте, я дійсно з охотою з'їм снідання». «Ви відгадали мої думки. Для мене мисливське снідання – це найкраща частина ловів». «Підино, хлопче», – звернувся доктор до одного з нагінки. «Підино ти до пана Хмельницького і попроси його від мене, щоб затрубів на снідання». За хвилину на поляні промили сніг, розклали ватру, і мисливці дійсно з охотою приступили до снідання. Теплу перекуску зготовив графський кухар, зимно і напитки всякого роду прислав в склеп вервого, розуміється, на рахунок графині. Героєм моменту був бурмістр. Він сидів на мисливській розкладаній палиці з файкою у лівій руці, а з вилками – правій. Ними він проколював то сардинку, Тороль Помса, то знамениту Полядвицю, ними також вимахував на всі боки, ілюструючи своє довецьке оповідання, суто переплітані риторичними оздобами вроді «Так є сьоджий ласкавий пане Добродіїв». Професор спокійно сидів коло нього і спокійно їв хліб з маслом, котре треба було розігрівати приватрій з шинкою, котра хоч зимна, все-таки розпливалася в устах. Він з-під дивився на надзвичайний апетит бурмістра, котрий сардинки і роль помси, власне, закусував ложкою бриндзі. Нагло професор вхопив бурмістра за руку. Досить. Всі глянули, що воно має значити. Пане бурмістр, сказав професор, досить дріжджий. Тепер їжте щось друге. Виявилося, що в склепі замість бринзі дали дріжджі, і бурмістру великим мисливським запалі з'їв їх цілу ложку. «Добрий млин, всяке зерно меле», – потішав бурмістра міський лікар, набиваючи йому тютюном люльку, бо бурмістр спльовував і грозив, що хлопцеві у вервого обірви завтра ліве ухо, безумовно обірви. Поза тим, лови пройшли гарно, натовкли силу всякої дичини. Зайців найбільше, декілька цапів і три дики Найбільшого вбив Хмелинський На ту тему йшло багато балачок Бо бурмістр казав, що вправді остання куля, яка доїхала дикове Походила з кріса Хмелинського Але він, бурмістр, ще там того року пострілив цього самого дика І не будь його куль під лопатками звіря То постріл Хмелинського не дав би йому ради Так є, отже, пане Добруді Вечеряли на лісничівці де була для таких нагод окрема досить велика їдальня. На вечерю приїхала графиня. Мисливі вітали її з одушевленням, виголошували тости і вигукували вівати. Але графиня скоро вернула в палату, виправдуючи себе болем голови, а в дійсності, щоб не в'язати мужеського товариства. По її від'їзді справді пішла така широка забава, що бурмістр незабаром захропів з люлькою в зубах,